יחזקאל, פרק כ"ז ויהי דבר אדוני אלי לאמר, ואתה בן אדם שא על צור קינה, ואמרת לצור, היושבת על מבואות ים, רוכלת העמים אל איים רבים, כה אמר אדוני אלוהים, צור, את אמרת, אני כלילת יופי, בלב ימים גבולייך. בונייך כללו יופייך, ברושים משניר בנו לך את כל לוחותיים, ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עלייך, אלונים מבשן עשו משעותייך, כרשך עשו שן בת אשורים מאיי כיתיים, שש ברקמה ממצרים היה מפרשך, להיות לך לנס, תכלת וארגמן מאיי אלישע היה מחסך. יושבי צידון וארווד היו שתים לך, חכמייך צור היו בך, המה חבליך. זקני גבל וחכמיה היו בך וח, מחזיקי בדקך, כל אוניות הים ומלאכיהם היו בך לערוב מערבך. פרס ולוד ופוט היו וחילך אנשי מלחמתך, מגן וחובה תילו בך, וח, המה נתנו הדרך.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 מבית תוגרמה, סוסים ופרשים ופרדים נתנו עזבונייך. בני דדן רוכלייך, איים רבים סחורת ידך, קרנות שן והבנים השיבו אש כרך. ארם סוחרתך מרוב מעשייך, בנופך, ארגמן ורקמה, ובוץ ורמות וחדקוד נתנו בעזבונייך. יהודה וארץ ישראל הם הרוכלייך. בחיטי מינית ופנג, ודבש ושמן וצורי נתנו מערבך. דמשק סוחרתך, ברוב מעשייך, מרוב כל הון, ביין חלבון וצמר צחר. ודן, ויוון מאוזל, בעזבוניך נתנו. ברזל עשות, קידע וקנה במערבך היה. דדן רוכלתך, ובגדי חופש לרכבה. ערב, וכל נשיאי קדר המה סוחרי ידך, בחרים ואילים ועתודים בם סוחריך. רוכלי שבא ורעמה המה רוכלייך, בראש כל בושם ובכל אבן יקרה וזהב נתנו עזבונייך. חרן וחנה ועדן רוכלי שבא, אשור כלמד רוכלתך. המה רוכלייך במכלולים, בגלומי תכלת ורקמה, ובגנזי ברומים, בחבלים חבושים וארוזים במרכולתך. אוניות תרשיש, שרותייך מערבך, ותמלאי ותכבדי מאוד בלב ימים. במים רבים הביאוך שתים אותך, רוח הקדים שברך בלב ימים. הונך ועזבוניך, מערבך, מלאכייך וחבלייך, מחזיקי ודכך ועורבי מערבך, וכל אנשי מלחמתך אשר בך, ובכל קהלך אשר בתוכך, יפלו בלב ימים ביום מפלתך. לכל זעקת חובלייך ירעשו מגרושות, וירדו מאוניותיהם כל תופסי משות, מלאכים, כל חובלי הים, אל הארץ יעמודו. והשמיעו עלייך בקולם, ויזעקו מרה, ויעלו עפר על ראשיהם, באפר יתפלשו. והכריכו אלייך כורחה, וחגרו שקים, ובכו אלייך במר נפש מספד מר. ונשאו אלייך בניהם קינה, וכוננו עלייך, מחצור, כדומא בתוך הים. בצאת עזבונייך מימים, הסבעת עמים רבים, ברוב הונייך ומערבייך, האשרת מלכי ארץ. עת נשברת מימים במעמקי מים, מערבך, וכל קהלך בתוכך נפלו. כל יושבי האיים שממו עלייך, ומלכיהם סערו סער, וסער רעמו פנים. סוחרים בעמים שרקו עלייך, בלהות היית, ואינך עד עולם.